А за все те, я не взяв ні однієї копійки з лісгоспу. То, враховуючи це все, тим більше, я був перший. Це добре розуміло начальство і так само увесь колектив сувенірного цеху. Всі працівники були раді за мене, що не були всі мої старання, і я отримаю достойну нагороду. Але вийшло не так. Трошки нижче все знаєте. А тоді нам ніхто не сказав, кого запропонували для нагороди. Тільки знали, що список, кого нагороджувати, вислані в Москву на ВДНХ, увесь колектив був впевнений, що на першу нагороду записаний я. Тільки і я не був тому впевнений. І дійсно, через короткий час звідківсь, Стали точитися між токарями та художниками тайні бесіди, що на золоту медаль призначений начальник сувенірного цеху. Адміністрація лісгоспу на таке не розраховувала, щоб їх тайна дочасно вийшла між людьми. Але вона якось вийшла. Коли про те мені говорили мої товариші, я був спокійний, бо я на таке сподівався. А другі працівники, які бачили правду, як все відбувалося від самого початку, що хто вартий і від кого той успіх залежить, обурилися. Стали і мене підбурювати. Де ж правда? Чому ти нікуди мануть мовчиш? Розраховуй на нас, ми за тебе стіною заступимося. Причому тут начальник цеху. Ти ж законний автор тих виробів, все те ти міськувагу. «Ти упорядкував, шовкографів, придумав і виготовив всі приладнання для ускорення праці завдяки тобі. Ми всі маємо гарну працю, а хтось твою заслугу не враховує, але віддають її другому». «Іде на їх голову. Якщо вони цього не виправлять, ми підемо». І таке інше. Особливо різко це питання підіймали токарі по дереву. І я їм говорив, «Якщо ще є правда на світі, то вона не потребує захисту від людей. Вона сама візьме верх і запанує. А якщо вона вже похована, то марні наші чи ваші зусилля. Не псуйте своїх добрих відносин з начальством. Вони вам ще пригодяться. А що до мене, хай роблять, як знають. Я знаю одне, що завжди побожні люди були в кривді і гонені за Божу правду, по якій вони жили. І так є, і сьогодні, і так буде, аж до дня, коли кожен своє буде жати. Я не боюся з ними говорити, моя правда зі мною, але, можливо, то і не так, як ви кажете. Можливо, ніхто мене не скривдив, і все на своєму місці, а я почну обурюватися, як то буде виглядати». Якщо буду знати переконливо, що дійсно це правда, про що ви кажете, то тоді дійсно розмова з начальством обов'язково відбудеться. Бо в такому випадку дійсно не варто служити таким панам, які так віддячують за все добре. Творця праця то не дрова колоти, і як відляже від серця, то вже нічого в голову не влізе нового, і руки не прикладуться серцем до того. Весь колектив гудів, як вулику бджоли. Таке заворушення не могло не дійти до начальства. Думаю, що те, про що хочу тепер сказати, то була витівка якраз їх. Щоб зробити розвідку, що в мене на умі, підходить до мене секретар комсомольської організації і теж співчуває мені, підговорює мене. Не залишити такого свавілля так в мовчанню. Я її говорив, бо то була жінка, те, що і всім решта. Можливо, це ще це неправда, а я буду обурюватися, то не до лиця мені. Казав, що вірю, що адміністрація лісгоспу в чолі з партійцями ніколи такої кривди не вчинять. Хоч я і не вірю, але що мав казати її? І добре, що так казав. А вона мені каже, я це так не залишу. Зберу збори комсомольців і напишемо колективне письмо на їх голову. Вже й не пам'ятаю, куди і буде їм. Я радив їй цього не робити і казав. Ви ж не знаєте точно, чи це ще правда, і тільки скомпроментуйте себе. Та її казав, а сам думав, звідки у тебе така щирість до мене? Ага, знаю. «Це розвідка. Хочуть знати мої плани. Вони одному панові служать, і я тоді сказав її. Розумні, витримані люди ніколи не гарячаться. І не знавши достовірно, чи те правда, зводити бунт негарно ні вам, ні мені. А якщо те буде правда, кожен пожне свої, що хто сіяв. Мій посів перед очима всіх людей». «Ні Божий, ні земний закон не йде проти мене, а якщо б те була правда, то тоді обидва закони будуть проти них». Вона дійсно до мене відносилася з великою повагою, бо була художницею і все бачила. Та все ж не можу і по сьогодні повірити, що вона б змогла написати колективне письмо у мій захист, бувши вожаком комсомольців. За таке їй би так влетіло». Думаю, що вона їм все передала, як я говорив, про жнива та закони, і вони дрогнули, бо знали, що я не зляхливих, і можу таку кашу заварити, що не варте буде одне другого. Після того підходить до мене начальник цеху і заводить зі мною задушевну бесіду. — Некоди, Манолівич, — каже мені він. Мене призначили на отримання золотої медалі. Я її не зможу взяти в свої руки. Я відмовляюся від неї. Якби не ви, я тут не мав би що шукати. Що я варти без вас? Я вам у цьому не один раз зізнавався. Щоб ви знали, я її не візьму. При всім колективі з Господу і при всьому начальстві скажу, що вона тільки вам належить. А вас, прошу, не рознесіть мої слова поміж люди. Я дав слово. І як пізніше стало відомо, вони заново все передумали, зважили щодо чого і вибрали такий варіант. Вже не призначувати золоту медаль начальникові цеху, щоб не бути оскарженими колективом. І хто знає, що з того могло вийти? Тоді встало друге питання, кому її призначити? Кому б не дали, буде незаконно, тільки мені законно. Але мені ні в якому разі. І вони зробили нові списки, де вже золота медаль нікому не заходилася. Відмовилися від неї. Хай нікому не буде, але щоб і мені не дати. І з поясненнями нові списки відправили до Москви. Безбожне керівництво, не дивлячись ні на що, тримало свій курс. Для нас те було в тайні, ми нічого не знали. Але Бог дав мені знати, і ось як те було. Мій син Володя ніс військову службу в Москві. І коли отримав відпустку звільнення в місто, перше, що він зробив, пішов на виставку ВДНХ. Він знав з наших листів, що там виставлені мої сувеніри. До армії він працював поруч зі мною теж біля сувенірів. І йому було цікаво подивитися на те, що було в татових руках. Коли він пильно оглянув у тому павільйоні наші вироби, то адміністратор того павільйону звернув на нього увагу, підійшов і запитує, «Ви, мабуть, художник, що так приглядуєтеся до всього?» А Володя каже, це роботи мого батька, тому я так придивляюся. Я до армії теж працював у тому ж колективі, і мені цікаво бачити наші вироби на ВДНХ. А той дивиться на нього і з інтересом каже йому. Як у вас часом? Ви не могли б зайти до нас в офіс? Якщо потрібно, можу зайти, каже син. І пішов з думкою, що вони хочуть з мене. Там завели бесіду. Що то за начальство сидить в тому вашому лісгоспі? Ми нагородили колектив сувенірщиків однією золотою медаллю, двома срібними і чотирма бронзовими, а ваші начальники відмовилися від золотої медалі, наче нам у лице плюнули. Володієм став говорити. Думаю, що то того, що мій батько автор всіх цих зразків, а він віруючий. Вони стали йому пояснювати, що перед законом всі рівні, і віра людини не ставить її в нижче положення. Вони так говорили, як написано в Конституції і в усіх законах. Щоб обмежували людину за віру, це дискримінація. І вона правда. Закони голосили так, а на ділі робилося зовсім не так. Володіві дозволили скопіювати ті списки, які вони отримали зліз Господу, хто пред'явлений до нагороди. Він скопіював і перший список, де фігурував на золоту медаль начальник цеху, і другий, де вже золота медаль нікому не значилася. Мене не було зовсім ні на одному списку, навіть на бронзову медаль не було. Він мені вислав те, і я про все взнав, але нікому в тому не зізнався, що я знаю. Тримав таємницю, сподіваючись, що вона пригодиться, щоб розвінтити брехунів і порушників закону. Тому що вони нас, віруючих, безмилосердно карали за будь-яке незначне порушення їх незаконних вимог, називаючи ті їх вимоги державними законами. А тоді підійшов влучний момент і їх опам'ятати бо вони порушували дійсно державний конституційний закон, геть у більшій мірі, як ми. Як є поговірка між людьми, що палка має два кінці, так вийшло і у нас. Та палка, якою у нас били за порушення, якихось незначних порушень, причини нашої віри, опинилася у моїх руках. Щоб тим другим кінцем нагадати їм про їх крупнокаліберне порушення, «Хто були ми? Ми перед законом були маленькі, і від нас вимагають його виконання. А вони великі, вишколені, то з них повинно бути більше вимог. А то навпаки, в них замість правди – неправда. І вони своїми неправдами не забарели об'явитися і підтвердити свою репутацію неправдомовців. Пустили між люди говорити що ніякої золотої медалі нам не було призначено. Люди зашуміли, і я вже враз з ними. Як же не призначували, як спеціально приїжджав з Києва товариш і так урочисто зачитував того листа на зборах лісгоспу, де фігурувала золота медаль. Ми всі були присутні, ми всі чули. А вони поправили свою брехню тим, що стали говорити вже інші що нам ВДНХ відмовило в золотій медалі. Люди стали домагатися, за що, коли, покажіть нам про це нове письмо. Вони не мали, що показати, і все далі заходили в брехню. Я добре знав, що ВДНХ не відмовило. Що навпаки обурюються, що нікого не назначили на отримання золотої, яку ВДНХ присудило. Але я мовчав про те, що знав. Чекав, хай забрешуться гірше. Варто таких достойних комуністів вивести на чисту воду, щоб вони не думали, що люди – це лопухи під плотом, нічого не розуміють, і з ними можна робити все, що їм хочеться. Це вже було аж занадто. Трапила коса на камінь. Людина стільки зробила їм добра, і та людина вивела їх у люди, а вони її за борт і нахабно діляться медалями, які заслужила та людина. Мені не потрібно було тієї медалі. Я обійшовся без неї, але підпала і нагода вищої марки, щоб здерти з тих людянних комуністів в скобках маску притворної лицемірності. Не для своєї вигоди, ні, а ради людей, які розуміли все, зворушувалися і чекали бачити, що я зроблю. Якби я був все так залишив, я втратив би був перед людьми дуже багато, бо такі беззаконники ще більше б утвердилися в переконанні, що їм все сходить з рук і все можна робити. І від такого їх розгульства страждали би люди. І далі. Їх дуже треба було оброзумити. А той випадок зі мною давав мені велику можливість допомогти їм оброзумитися бо зі мною у них так зайшло, що абсолютно всі переваги були за мною. Мені нічого було втрачати, а їм було що. І люди з надією чекали на мої дії».